E, bueno, barra txalde hon guzti hoi, bueno, ondoen zuten da ez. E, Ni bueno, e, saiatuko naiz... Saiatuko naiz pixka bat, e, bueno, baina nara komentatu zigunaren arabera, eta bueno, pixkat katiarekin eta olatzekin bueno, egindakoaren eta pentsatutakoaren arabera, bak okatzen pixkat espetxe sistema eta makume presoen errealitatea, bueno, ba, marco rokor batean, jenero e, ikuspegitik edo ikuspegi feministatik, eta, bueno, gero ja bakatiak eta olatzek, ba, bueno, sakonduko dute zenbait alderditan, ditan, ta, bueno, modu zehatzagoan. E, orduan, abia puntu hartuko dut, e, azkenan, bueno, ba, emakume presoen esperientzia ulertzeko, eta, bueno, orokorren pertsona preso guzien esperientzia ulertzeko, garrantzitsua dela e, nola baita ulertzea kartzelaba dela e, genero erakunde bat. E, hau da, kartzelaba dela instituzio bat, ba, generoa sortzen, Generoa sortzen eta generoa e, bir sortzen duena. E, azkenan bueno, ba, badena instituzio bat ez dena neutroa e, generari dagokionez. Baina bueno, gure jendaarteko gainintzeko instituzioak ere ba, neutroak ez diren e, modu berean. E Karzelak bueno, ba, sortzen ditu genero bere hikeria batzuk eta genero desberdinkeria batzuk eta azkenan bueno, ba horrek e, sustatzen du bultzatzen du indartzen du ba, emakume presoen e, desabantailagoera. E, abia puntu bezala e, hartuko dut, e, bueno, ba, genero ikuspegiri gabe edo ikuspegi feministari gabe ezin dela kartzela sistema ulertzea edo kartzela sistema sakon ulertzea, behar den bezala ulertzea, e, bi arrazoi nagusirengatik. E, alde batetik, e, bueno, ba, genero ere du edo nagusien ondorioz eta genero generosozializazioaren ondorioz, ba, gizonek eta makumek, Ez dituzelako berdin bizitzen, ba, kartzela, bueno, ez dutelako berdin bizi izan kartzelaldia edo kartzelaldiaren alderdi batzuk eta bestalde batetik, bueno, bakartzela sistema, ba beresz errotik, eh, bueno, ba bat e, sexistan androzentriko eta diskriminatzailea delako e horrek, bueno, ba, supusatzen duen guztiarekin. Orduan, saiatuko naiz batez ere bigarren ideia hori, bueno, ba, sakonago azaltzen edo garatzen. Bueno, azteko, e, kontuan hartu behar dugu, bueno, espetxi sistema e, badela nolabait gizonentzat pentsatutako, diseinatutako, antolatutako e, sistema bat. E, azken batean, bueno, bai kartzelaren idei edo kartzelaren e, kontzeptua eta baita delituaren idei edo kontzeptuare erabat androzentrikoak e, dira, nolabait gizonek sortutako kontzeptuak dira, beste gizon batzuekin aplikatzeko. Eta horrek eragiten duena da, Ba, gizonen ordez aurkitzen ditugunan emakumeak kartzelan eta aurkitzen ditugunan emakumeak nolabait e, legeuste batekin e, lotuta, bueno, horrek ba, sortzen ditula ba ondorio berezi eta bueno, negatibo batzuk. Eh nabarmenduko ditut e, bueno, viktimizatzea, emakumeen viktimizatzea eta emakumeen kriminalizatzea. Biktimezatza buruz hitz e, egiten dugunean, bueno, kontutan hartu behar da, askotan, e, azpimarratzen dela edo iradokitzen dela e, emakume preso edo emakume delitu biloiek nolabait e, biktimak direla edo engainaturiko emakumeak direla. E, normalen inguruko gizon batek engainaturiko emakumeak. Edo senarra edo mutilaguna, aita, semea, e, nolabait, engainatuak izan direla. Emakume horiek etzekitela zertan ari ziren, Ez zutela ulertzen zertan nazten ari ziren, edo zuzenan beraiek ez direla delituaren egileak, e, eta bar. Nolabait, e, ukatu egiten da emakumeoien agentzia, ukatu egiten da emakumeoien erabakiak hartzeko gaitasuna, eta ukatu egiten da baitaren nolabait, emakumeoiek ba, beraien erabakiak aurrera eramateko daukaten gaitasuna. E, ukatu gabe, egon ondaitekela, emakumeren bat edo beste nolabait, bueno, ba, engainatua izan dena, edo horrela sentitzen duena, argi garbi dago, bueno, bezala bez dela makume preso gienenengo era. E, makume preso gehienek esaten dutena da, bueno, duten ada, bueno bat hartu zutela, ba eskuratu zituzten aukerak nolabait eh valoratuta eta bueno, ba beraien erabakiarekin aurrera egin zutela eta, eta listo. Eh, kriminalizatzeari dagokionez, eh bueno, kontuan hartu badugu baitare naiz eta badagoen emakume presoen viktimizatze bat, badagoela baita emakume presoen kriminalizatze bat. E, piskat kontra edo kontrajarria dirudi, baina nolabait bueno, bi joera horiek naztu egiten dira e, bueno, bai diskurtsoetan, e, bai praktiketan eta piskat e, imaginarioan ere. E, zenbait ikerketek, adierazten duten nolabait, bueno, badamakumeekin badaudela jarrera bereziki e, zigortzaileak, edo askotan beraien araboa usteak edo beraien transgresioak zigortzen direla gehiago edo kritikatzen direla gehiago edo epaitzen direla gehiago. E, batzutan bueno, nolabait gizarte gaitzespen handiagoa e, jasotzen dutela. Askotan e, beraien bueno, jokaerak nolabait moralki ere aztertzen dira eta esan bezala bueno, ba, gizarte arbuia handiago edo jasotzen e, dute. E, nolabait bueno, ba, gertakariaren egilea E, makumea izateak egoera bueno, ba, larriagotuko balu bezala. Ez okerraagoa izango balitz bezala. E, ikerketek ere adierazten dute batzutan e, gertakaria kantzekoak izan da, bueno, bamakumeek zigor e, handiagoak jasotzen dituzela eta e, gainera askotan baldintzaringarri gutxiago ere onartzen zaizkiela. E, horren adibiderik aririenak dira nolabait, violentoak diren delituak e, eta sexualak diren delituak. Gizone gizonek egiten baldin baditu ze, jasotzen dute gizarte gaitzepena, baina emakume batek egiten baldin badu sexuala den zerbait edo violentoa den zerbait, bueno, gizarte erantzuna asko zere ukarragoa da. Eh, nola bait ulergaitzagoa delako edo, ba, jendartaren gehiengorentzat, bueno, emakume ba, batek korrelako zerbait egitea. E, azken batean, eh, ikus daiteke, bueno, ba jendartaren zati handi baten zat, eh, emakumenara suposatzen dutela nola bait, ba, utzi egitelarriagoa. Eh, alde batetik Bueno, ba, direlako lege penalak edo lege ofizialak eta beste <risa> beste, tranqui. <risa> eta bestalde batetik, eh bueno, ba auzten direlako baitaren olabeita arau sozialak edo genero arauak, genero mandatuak. Suposatzen da, es, genero eredu hegemonikoen arabera, emakumeak izan bar onak, txintxoak, esanekoak, kotzanak, ez dugula arriskutua denez ere egin behar. Ez dugulade bekatuta dagoen ere egin behar, ez gombar etxean, gure familiarekin, familia zaintzen, familia babesten, eta e, badirudi, ez imaginario kolektibaren zandola bait, ba ere hori inkompatibla dela kartzelarekin eta, bueno, e, lege hauztekin. Orduan, bueno, ba, emakume preso ari garenean, e, badirudi, bueno, ba, nola baita ezin ezkoa dela emakume horiek bueno, ba, emakume onak izatea edo behar den bezalako emakumeak izatea. Ordan sortuko da nola baita baita ere, bueno, banti ba, emakumearen ideia edo. Bueno, ezin dira izan benetako emakumeak edo giazko e, emakumeak. Zentzu horretan e, bueno, estigmatizatuta izango dira, baina estigmatizatuta ez bakarrik emakume bueno, ez bakarrik delitu gile edo preso bezala, baizik eta emakume delitu eta emakume preso bezala horrek ditun inabardurekin e, bueno, ba, edo berezitasunekin. Estigmatizatzeak suposatuko du, bueno, ba, respetuaren galera, zilegitasuna ukatzea, balio galera, gutxi espena, mespretsua, zaurgarritasuna, gizarte bazarketa, Zalantzari gabe, bueno, ba, bizitzeko oso zaila den e, egoera bat da, baina bueno, kontuan hartu behar dugu, batzutan badagoela nola baiteko gizartesare bat edo badagoela nola kolektibo bat inguruan eta horrek e, diez, ba, bueno, preso politikoen kasuan batez ere, horrek pixka bat bueno, ba, lehundu dezak edo e, stigmaren bizipena. Baina kontutan hartu behar dugu beste batzutan ez da gola inolako sarerik, edo oso sare txikia da gola, eta bueno, orduan benetan bueno, ba, estigmaren bizipen hori, ba, benetan ba, bizipen gogorra e, bihurtzen dela. Autore batzuek esaten dute baitare, emakumeen bueno, ba, kasuan esan daitekela badagola lanola bateko zigor irukoitz bat. Ez, badago zigor sozial bat, badago zigor pertsonal bat eta badago espetxe zigorra zigor soziala e, lotuta dago, bueno, badagoeneko aipatu dituan ideia batzuekin, e, azkenan, bueno, bamakume presoekiko dagoen gizarte bazterketa edo eh bueno, nolabait kritika berezi horrekin edo gizarte gaitzespen berezikiendi horrekin, estigmarekin, e, horrelako alderdiekin lotuta dago sigor pertsonala lotua dago nolabait e, bueno ba makume bakoitzak daukan bizipenarekin eta hor kontutan hartu bar daukagu bueno ba genero sozializazioa hor e, gertatzen da bueno baskotan emakumeek nolabait eh sufrimendu bereziki handiz bizi dutela nolabait ba beraien familiaren gandik urrun e, egotea edo sufrimendu bereziki handiz bizi dutela oikorrolak ezin betetzea eh bueno ba batzuk gaizki pasatzen dute nolabait ezin dutelako familia zaindu, ezin dutelako familia babestu, eh nolabait sama bat bilakatu direlako familiarentzat, ez, hori da, bueno, batzuek sentitzen dutena, edo sentitzen dute nolabait ere dutxar bat direla etxeko txikientzat, oruan, bueno, lotsa ere sentitzen dute askok, e, roduntasuna, e, batzuk esaten dute, bueno, ba amatxarrak, e, alabatxarrak, amonatxarrak, nolabait, eh bueno, sentitzen direla Azkenan, bueno, ba, sentimendu horrek ere, ba, dituen e, ondorio guztiekin. Espetxe zigorrari dagokionez, bueno, espetxe zigorra lotuta dago batez ere, eh bueno, ba, espetxealdia e, betetzeko bueno, badauden eh eta kartzelaren barruan, bueno, ba makumeak aurkitzen dituzen ba genero, bueno, des, desberdinkeriekin edo diskriminazioekin. Orduan, saiatuko bueno, zai, e, nahiz pixkat, e, azkar e, zerrendatzen, zentzuk diren bueno, badiskriminazio guztioiek, Eseingo dut gehiegi sakondu, baina bueno, eh nagusiki adierazeko izango da bueno, Espainiako estatuko kartzeletan gertatzen dena eta nik ere batez ere ezagutzen du dena da, Euskal bueno, Herriko kartzelen egoera. E, Horrere bueno, beste kartzela batzuetan, haude beste testuinguru batzutan ere, bueno, ba, diferentzia batzuk edon daitezke. Eh, gero aipatu baita ere hitz eingo dudala e, orokorrean emakume presoi buruz, Eh baina bueno, pentsa ta aipatu nahiko nuke kontuan hartu bar daukagula baitare, ere, eh bereizkeria eta e, ze ba, jatorriaren arabera, klase sozialaren arabera, etniaren arabera ere badaudela diferentziak emakumen artean. Ta bueno, nik ezingo dut hortan asko sakondu, baina gutxienez bai aipatun nahi nuen, ba, bueno, e, hori ere kontuan hartu bar dugulako, ez? Ze hitzegiterakoan emakume prezen inguruan. Orduan, Or, bueno, e, genero bereizkaria hoiekin hasita, e, e, lenik eta behin kontutan hartu barra daukagu bueno, emakumeentza daudela e, kartzela gutxiago. E, Orokorran Espaini kostatuan. Orduan horrek suposatzen duena da emakumeek jasaten dutela e, dispertio bat handiagoa eta dezerrotze bat handiagoa. E, gehiago urruntzen dira beraien ohiko ingurunetatik, ez ba horrek ere ba, kartzen dituen ondorio negatiboekin eta zailtasunekin. Preso politikoen kasuan, e, adibidez kontuan hartu barra daukagu, nolabait gurutzatzen direla e, bi dispertsio. E, alde batetik, bueno, a preso politikoa izataren ondoriozkoa eta gero makumea izataren ondoriozkoa. Eta, bueno, adibidez baita, emakume emigratzaien egoeran ere, kontutan hartu behar dugu, ba, e, askotan espetxe zuzen daritzak, esaten duela emakume horiek ez dutela errotze, errotzerik inun, ba, beraien familia batzutan ba, beraien jatorrizko herrietan daudelako, orduan, bueno, ba emakume hauek ere mugitzen dituzek hartzala batetik bestera nahi duten bezala. E, kontuan hartu gabe, baurrak ere ze suposatzen duen emakume hoientzat. Ame negoera ere, e, hartu bar dugu kontuan, eh badakizuè bueno, e, ama direnen emakumeek badute aukera umeekin egoteko kartzelan, aurreek, bueno, ba 3 arte. Baina edo zein kartzelatan ezin dira egon, egon bar dira nola horretarako prestatuta dauden kartzelan. Euskal Herrian ez dago kartzela bat ere, e, esan edut e, amenzat eta umeentzat, eta bueno, Espainiako estatuan ere kartzelagutxi daude. Hordan, e, ba, berrirore horrek suposatzen du, ba, kartzelaguetara lekualdatua izateak, eta askotan, bueno, bauiko ingurunentatik urruntzea. E... Urrun Hortaz gain, e, bueno, usan kartzela gutxiago egoteaz gain, kontutan hartu barrauka gubaitare, emakumeek dutela irugarren gradua eta regimen irekia egiteko baldintza material gutxiago. Eurban horrere, ba, berriroren nolabait, okerrago daude, ez daude azpegitura eta instalazioak horretarako. E, Bestalde batetik, e, kontutan hartu barrauka gubaitare, emakume gehienak daudela nolabait e, gizonen, bueno, bere garaien gizonentzat bakarrik diseinatu ziren kartzelatan. Gero kartzela horiek, moldatu dira nolabait emakumeak ere hartzeko, emakumeak ere eh bertanisteko, orduan egin dira nolabaiteko obrak eta horrek suposatzen duena da ba, emakumeak egoten direla espazio txikienetan, okerrenetan, prekarioenetan, bizigarritasun baldintza, e, okerragoekin eta bar Suposatzen da, e, makrokartzelekin nolabait hori aldatu egin dela. Ez? Makrokartzelekin nolabait espazioak e, parekatu egin direla, gizonen eta makumen espazioak. Baina makrokartzelek noski ekarri dituzte beste ondorio negatibo asko. E, badakizue baditugula bueno, hemen euskal herrian, baokagu zabaiakoa, iruñakoa, eta zubietan ere bueno, ba, ere ikitzen ari direna. Kartzela hauek ekarri dute e, bueno, segurtasun neurri zorrotzagoak, Kamarak, funtzionarioak daude garitetan sartuta, eh kristaltintatuekin, eh kartzela hoe gainera urrunago daude, 3 irugun, egunetatik e, urrun, hotzagoak dira. Bueno, baditu ondorio negatibo asko. Eta arkitektonikoki ere, e, suposatzen da espazioa hobetu egin direla, baina presoek esaten dute, e, bueno, eh eraikinak oso kalitate txarrekoak direla, dagoeneko hondatzen ari direla, ezetasunak daude eta gainera, e, bueno, espazio pila bat, esan edut, Hondatzen ari dira ez direlako sekulaerabili. E daude modulo osoak ez direnak inoiz erabili, igerilekoak utxeik daude, urik gabe, ginekologia gela e, estrenatu gabe, beraz, e, bueno, elementu horiekaren hola baita erabili izan direnak, esateko zeonak diren makrokartzelak, esan edut, bueno, dena gezurra da, begibistakoa da. E... Bestale batetik e, kontutan hartu beharra daukagu baitaren nolabait emakumeentzako e, bueno, modulo gutxiago daudenez ere e, zinezkoa izan dela e, urtetan bueno, emakumeak perfilen arabera sailkatzea. Suposatzen da espetza araudiak esaten du nolabait preso guztiak antolatu egon ber direla beraien perfilen arabera. Emakumen kasuan bueno, bueno gizonen kasuan gutxi gorabera betetzen da emakumen kasuan ez da inoiz bete, ezagolako espaziorik egon. Nik ustegut e, jarri dezakegula zalantzan hori negatiboa den, eh? Ikerketa batzuek esaten dute, bueno, batzutan gatazkak areagotzen direla, baina bueno, nik ustut zalantza jarri dezakegula ere, e, bueno, zakit, e, negatiboa den edo ez emakumeak berain perfil sozial eta kriminologikoen arabera eh sailkatuta e, ez egotea. Baina, eh hartu bar daukagu horrek ekarri ditula bestela ondorio negatibo batzuk errespetu moduloen ezarpenarekin. Pentsatzen dut, bueno, menjendaskok badakila Respetu Moduloak zer diren, baina bueno, bestela azkarazkaraz altzeko Respetu Moduloak dira, bueno, espetxe erakundek, bueno, bazken urteetan edo e, martxan jarri dituzten modulo motak, modulo jetan egoteko presoek sinatu bar dute kontratu bat, eta kontratu horretan bain nolabait esaten dutena da, bueno, beteko dituzela espetxeko arau guztiak. Gero, bueno, ba, beraien egun erokotasunan ba, daude bueno, ba, positiboen eta negatiboen e, dinamika batean e, sartuta. Nola baita baloratu egiten da, etengabe baluatzen zaile, e, nola jantzita dauden, egin duten edo ez duten egin, goizean egunon esan duten edo ez duten esan, horrelako gauzak baloratzen dira. Eta gainera, e, bueno, kontrolareagotzen da, diziplinaren esigentzean da, baina gainera baita ere, e, Norbait lantzen da, eh, taldearen barruko barne presioa. Ez askenan presoak taldek antolatuta daudelako eta norbaitek negatibo bat jausotzen baldin badu, negatibo hori da talde osoarentzat. Ordan, bueno, holako holako dinamikak ekarri ditu zerrespetu moduluek. E, zer da gertatzen den orduan emakumen moduluekin? Bueno, askotan emakumentzako modulo bakarra dago, e, adibidez, ba, martutenen edo Iruinan eta, bueno, beste kartzela batzuetan ere. Orduan kasu hoietan, e, zuzendaritzak, espetxe zuzendaritzak erabaki zuen eh errespetu modulo bihurtzea. Orduan emakume konartu bari dute hori, ba, borondatezko izaera hori eh galduta, eh bueno, ba, bestela zuten alternativa bakarrazelako, ba beste kartzela batera leku izatea. Orduan ez bat zuten leku izan nahi, ba onartu bari izandute eredua hau. E, handiagoak diren kartzeletan eta modulo bat baino gehiago duten kartzeletan, e, normalan gertatu da, adibidez, bueno, bazabailan, e, ba, bat errespetu modulo bihurtu dela eta bestea, e, ba, kumplimendu modulo bezala jarraitu duela. Baina horrek ere karri ditu bestondorio negatibo batzuk. Enola bait asko areagotu delako e, modulo baten eta bestearen arteko jerarkia. Enola baita asko markatzen da, batzuk preso onak direla eta besteak e, preso, bueno, bagaizoak direla. Erespetu moduloan daudenak, nolabait dira onak direnak eta badituzte, bueno, ba bantaia batzuk edo, eh, bueno, badituzte lan aukera gehiago, ikastaro gehiago, teorian kartzelatik lehenago ateratzeko aukera gehiago eta besteak badira nolabait preso gaizoak, ez? Eta gelditzen dira hola etiketatuak. Beraiek ere makume presoek ere hitz egiten dutenean, eh, zabailan adibidez, beraiek esaten dute, e, modulo de respeto y el modulo de las conflictivas, besteari horrela ditzen diote. Orban horrek, bueno, baina, zuzenan markatzen du ba, zer nolako ideiak e, dauden. Edo baitare adibidez gertatzen da, ohikoa dela, norbait, errespetu moduloko norbait zigortzeko, ba, beste modulora bihurtze da. Orban hori erabiltzen da zigor bezala ere kartzelan. E, bestalde batetik, bueno, sanbarra dago baitare, ohikoa izan dela urte eta bueno, barren antolaketan emakumeak egotean nolabait bigarren maila batean. Ez? Babeti... E, gizonei lehentasuna ematea, ba, espazioak erabiltzeko, enpleguak e, aukeratzeko, edo ikastaroak egiteko eta bar. E, Nolabait, bueno, espetxeko zuzen daritzek beti ematen duten azalpena doergudioa da gizonak gehiago direla. Ez, eta, bueno, gizonak gehiago direnez, eta ez ditu ez gizonak eta emakumeak naztu nahi, askotan, ba, bueno, ba, lehentasuna eman zailela e, gizonei. Piskate ideiaren bat egiteko, e, bueno, 2012-azpiko urtarrian, Espainiako Estatuan emakumak ziren eguneko zazpiko maberrogeita sortzia. Eta gauzkal herrian uneko bederatzeko maberrogeita sortzia. E, ideiaren bat egiteko. Osa nahut, berez, e, osa neot, emakumeak gutxi dira. Eta espetxe zuzendaritzek nolabait hori erabiltzen dute, ba, nolabait betik gizonei e, lehen tasunan mateko eta hori bueno, justifikatzeko, zergatik anegiten duten hori era berean kontutan hartu bar baitare, espetxe batetik beste batera leku aldatuak izateko garraio linea guztiak ere egin direla gizonengan pentsatuz. Eta horren ondorio, emakumeek ere ba behar dutela denbora gehiago kartzela batetik bestera e, iristeko. E, bigarrenik, eh nolabait, bueno, ba genero bereizkeri hauen e, zarrendarekin jarraituz kontutan hartu bar daukagu baita ere jarduerak, ikastaroak eta tailerrak egiten dituzten eh bueno, ba kartzelan. Azkotan, e, bueno, adierazi da, ba, berailei eskaintzen zaizkien e, jardueretan eretan ba, nolabait beti beraien feminizatzea eta beraien etxekotzea nolabait bilurt, e, bilatzen dela. esate baterako egiten dute, berailea bueno, painketa, estetika, makillajea, jostea, e, punto de cruz, broderia. Olako bueno, gauza asko egiten dituzte, orain indikan ere. Ez eta bueno, azken ortetan ere gauza batzuk aldatu diren. Ta, bueno, Ere pixkatezkaintza dibertsifikatu den. Menorio horreindik ere ikusten da. E, Ordaindutako lanei dagokionez, urteetan emakumek izan ditu zen hola lan egiteko aukera gutxiago, gaur egun bueno, egoeraneko parekoa da, eta satan gutxi gora bera e, kopuruak berdinak dira, baina ez dena parekatu dira beraien soldatak. E, ikusten da bueno, ba urteekin soldaten arteko aldea areagotuz joan dela. Zergatik, bueno, ba, emakumeak nagusikia okarren ordaindutako lanetan daudelako, bakalean gertatzen den bezalaxe. Eta, adibide moduan, bi e, mili hamarrean emakumen besteko soldata e, zen egun dalaro gehi eurokoa hilabetean. Eta gizonena berreun da hogeita lau eurokoa. Osa, bi kasuetan bueno, lotxagarria, baina bueno, emakumen kasuan gainera bahuagoa da. E, hortaz gain, e, baitare, bueno, ba, makume presoak eipatzen dute bueno, lan egabezi handiak dituzela, dela, prestakuntza gutxikoak direla, ez dutela balio kalean e, lan aurkitzeko, eta bueno, soldata hoiekin ere, e, sanedut sortzen den e, langabezia ere, paroa ere, ba, bueno, ez, du, ez du ezertarako ematen. Hirugarrenik e, eipatu barra dago baitare, bueno, ba, funtzionarioen iritzi eta valorazios eksisten ondorioz, Emakumeak maizago zigortzen direla eta e, zorrotzago ere zigortzen direla. Eh jasotzen dituz gizonek baina zigor gehiago eta zigor larriagoak. Gainera, eh naiz eta printzipio ez diren, esanut dituzten e, gatazka gehiago eh sortzen. Ea zalpena e, badirudi dela, ba bueno, emakumeekin beti edozein jarrera eh bueno, no bai transgresio baten edozein gauza edo agresiboa ematen duen edo violentua den edo zer gauza, ba, gogorrago zigortzen dela eta lehenago zigortzen dela. Emakumekin ere kontrol handiagoa dago eta mugimendu askatasun gutxiago ere uzten zaie. Emakume batzuek, bueno, bakontatzen dute ba, gizonak adibidez batzutan bakarrik mugitzen direla, kartzen lan leku batetik bestera, baina emakumeak beti nolabait jumar direla funtzionario batekin. Beraz, bueno, horrere, ba, diferentziak daude. Errespetu moduloak e, berriro aipatuta e, kontutan hartu behar dugu, errespetu moduloen eredua batezera aplikatu zaiela amakumei. E, gizonei etzai beste aplikatu. E, Euskal Herrian adibidez, emakumen modulo gehienak errespetu moduloak dira, baina gizonen, e, moduloen, gizonen kasuan gutxiengo bat dira. Orduan eredu hori, nolabait kontrol gehiago e, eskatzen duena, disiplina zorrotzago aplikatzen duena, bat batezera aplikatu zaiela emakumei. E, laugarrenik, e, osasun egoerari buruz ere hitz egin behar da, emakumen bueno, osasun egoera askotan larriagoa da, okerragoa da, e asko dira, ba, bueno, ba, osasun arazoak dituzten emakumeak, ba, depresioa, antxetatea, buruko gaixotasunak, helikadura arazoak, larroa zaleko arazoak, arazo ginekologikoak, e, ikusmenaren eta entzumenaren galera, buruko minak, horrelako bueno, osasun arazoakoikoak dira kartzelaldiaren ondorioz eta ikusten dena da bueno ba, tratamenduek baliabidek eta zerbitzuek bueno ba, gabezia handiak dituzela. Eh bueno, pertsona batzuak esaten dute Euskal Euskarriaren kasuan eh osasungintzaren transferentzia Osakidetzari pasatiz tailionetik e, bueno, egoera pixkatu tobetu dela. Eh baina ere oraindik ere, ba, ikusten da, zanot, bueno, ba, tratamenduak ez direla egokiak eta bueno, kartzela ez dela leku egoki bat eh bueno, baino horren e, osasuna eh hobetzeko neurrigabeko neurri medikalizatze bat gertatzen da, egei egizko medikalizatze bat gertatzen da, eta gertatzen da gainera batez ere emakumeen kasuan. E, emakumei ematen zaile gizone bainosiko farmako gehiago, e, lasaigarri gehiago, e, antxeolitikoak, antidepresiboak, e, mota horretako medikazioak, eta gainera bat irudi, banola, bueno, badauden irudi horiek, nolabait emakumeak emozionalagoak garela, edo emozionalki desorekatuagoak e, garela, eta bar, Ba, e, bueno, baide jauik nolabait gehi egizko medikalizatze hori ere errazten dutela edo bultzatzen e, dutela. Eraberean, e, berriroera ipatu behar ditugu errespetu moduloak, e, bueno, kartzelan badago programa bat e, PPS ditzen dena, e, Programa de Prevención de suicidios eta e, bueno, e, programa horrek suposatzen duena da, presoek egiten dutela ikastaro txiki bat, eta ikastaro txiki hori eginda, nolabait e, arduratu bar dira beste presoen e, ongizateaz. E, nolabait zaindu bar dute, ba, beste presoek ez dutela bere buruaz beste egingo, edo ez diotela bere buruari ebakiak egingo, edo medikazio hando hartuko dutela, eta bar, hau da, beste presoen zaintzaren e, obligazio hartzea da. E, zer da gertatzen dena? Bueno, ba, kumplimendu moduloan nolabait, pp izatea borontatezkoa da, eta respetu moduluan derrigorrezkoa da kartzelak esaten baldi madu PPS izan bar sarela egin barduzu. Bestela basoaz beste modulora edo bueno. Orduan, e, horrek esan nahi du? Esan dugu errespetu modulen eredua batez ere emakumei aplikatu saiela. Bueno, horrek esan nahi duen da azkenan besteen zaintzas e, arduratzeko obligazio hori ere batez ere emakumei ari saiela, nola ez hartzen, yes? ba, horrek ere suposatzen duen arekin. Bosgarrenik, eh kanporrelazioi buruz ere hitz egin bar dugu, ez? Kanpoan daudenekin e, dauden errelazioi buruz. Eta horre ere ikusten da, ba emakumeek, bueno, ba gehiagotan galtzen dituzela beraien kanpo harremanak edo bueno, austur handiago bat gertatzen dela presegotearen e, ondorioz. Maizago bukatzen dira beraien bikote harremanak, eh da handiagoa bizi dute eta sostengua afektiboa eta ekonomiko gutxiago ere izaten dute. Hortaz gain, e, semalaben tutoretza ere gehiagotan galtzen dute. Easkotan, bueno, edo gizon presoek ba, izaten agian emakumeren bat, e, ezan normalan emakumea da, barduratu daitekena semalaben zaintzaz, baina emakumen kasuan batzutan ez dago inor. E, eta orduan. Horrek bueno, azkenan suposatzen du tutoretza galtzen dutela. Eta behin galduta, bueno, ba, nahiko zaila izaten da berreskuratzea. Hortaz gain, e, bueno, ba, ama, laba edo amona bezala ere epaituago daude, Eta esan dago adibidez irizpido ofizial bat ez izan harren e, kartzelako langilek ere kontutan hartzen dutela emakumen familia goera. E, kartzelako langilek onartzen dute, ba, gizonen kasuan normalan ez dakitela, semalabak dituzten edo ez dituzten edo zein egoeratan dauden e, ume hoiek, baina emakumen kasuan normalean badakitela. Badakitela bakoitzakumeak ditun edo ez ditun, ez diren, non dauden ume hoiek, zein egoeratan dauden eta abar eta espetxe, bueno, espetxari dagozkion zenbait erabaki hartzerako orduan kontutan hartzen dute emakumen familia goera, baina ez gizonen familia goera. Eta dibidez, ba, ba imenak erabakitzerako orduan, hirugarren e, gradua, baldintzapeko ta bar onartzen dute kontutan hartzen dutela. Horrek ditu, e, bueno, ondorio pozitiboak eta negatiboak. E, alde batetikan suposatzen duena da, emakume batzuek lortzen dutela kartzelatik lehenago irtetea horregatik, kontuan hartzen dutelako ama direla edo zaintza bueno, zaintzalanak dituzela, baina ondorio negatiboak ere baditu. Ze, klaro, emakumeak aldentzen baldin badira, emakumearen genero edo jemonik horretatik ez baduten kajatzen zaintzaiaren figuran edo amaren figuran edo ez baduten kajatu nahi, ba, azkenan bueno, kaldetuak aterako dira. Bukatzeko, eh, aipatu baita ere, espetxe bueno, langileen aldetikak eh, bueno, bakertatzen direla erasoak ere, eh, batzuetan, eh, eraso fisikoak, psikologikoak, iraingarriak sexuabusuak, Horrelako gauzak e, salatzea zaila izaten da, e, askotan gertatzen da ba, bueno, ba, presoek salaketa bat egiten dutela eta gero kontra salaakta bat jartzen dela presoaren kontra. Eta azkenan bueno, bazigorra e, presoarentzat. Ordan bueno, horregatik eta botere desberdinkeriagatik ere bueno, ba, zaila izaten da salatzea. E, baino batzutan bueno, bakasuak e, ateratzen dira publikoki eta bueno, bakarrik aipatzeko, Ezan, eh, bueno, seksuera soen salaketak egon direla langra izokan, eh, Madrid baten, Alcalade Nares, Madrid Bos, eh, Soto del Real, Brieba, Abilan, Alcalade Guadairan, Sevillaan, eta bueno, kasu gehiago ere entzuten dira. Eta bueno, listo, eh, horrekin buena jaukatu dut. Eh, arancha león buenas tardes by <t virginajuats> meses de asígara ya bigarro de intervención aquí en katia descargas arancha león buenas tardes bueno eh, Marcato eu os queira biscabado. Eh, só ia aprendida na carcerie, preso que eu os carreria. <risa> eh, bueno, eh, seguramente voy a mezclar entre portugués, e castellano, voy a hablar portuñol porque estoy muy nerviosa. No es No es muy, no sé. hablar sobre la cárcel, ¿no? Y he estado ahí y tal. Y contar la experiencia no es no es muy agradable. Y que te remueve también, ¿no? Entonces eh, ven muchas cosas, entonces un poco para que me sienta un poco confortable voy a pedir que vosotras me ayudáis. Y eh, primero quiero saber de las personas que está aquí, cuántas has estado en la cárcel? Bueno, allá me siento un poco más tranquila <risa> y e, desde que estaban aquí cuántos conocen a alguien que ha estado en la cárcel o ha ido a visitar me siento mucho mejor <risa> eh, eh, yo solo empezar un poco eh, leyendo la, la primera cita del libro de mi abuela Dolores Juliano e para que também me dê un pouco de confiança, ¿no? para que pueda hablar outras cosas. Então, vocês estão vá de aquelas personas que se sentem livres para pensar? A quem rejeitam só os a quem crê que não há nada, vai ser ver rejeal o que una certeza. Bueno, primero quiero agradecer a esta participando, ¿no? De de Tattoo Circus, gracias para por las organizadoras. Reina en especial eh a María, Compartico Marie, Compartico Latis, eh estas charlas y agradecer también que, ¿no? Eh dentro de ese espacio podemos eh dar oportunidad de crear otros tipos de discurso que no sea o hegemónico, ¿no? Y que podemos hablar entre todas y todos Eh, eh, o tema de la cárcere, no? una pregunta que luego voy a hacer a Olati, pero que quero que todos ya van pensando aí es que... Eh, no se nota, no? pero eu vengo de Brasil, no? de São Paulo. Y... <risos> e, eh, hablar sobre la cárcere en mi país es muy complicado. No, no puedo estar en una roda de amigos, no? una conversación, hablar sobre la cárcere. Y aquí y aquí que hai esta cercanía de la cárcel, ¿no? Pero pero presos y presos políticos. Lo veo que el discurso no se habla o que ten que se hablar. Sí. Tomo cola, chicos, voy a poder hablar un poco sobre eso. Pero jo, es que no sé, eh, hablar un poco más, ¿no? Políticamente ya que se puede hablar, vamos a hablar, ¿no? Hay con no propiedad, ¿no? No es tontería, ¿no? Empresa bonito, ¿no? Empresa social, más una etiqueta, no? ¿no? final somos presas. Yo voy a siempre femenino, que yo estoy también haciendo ejercicio, ¿no? no? María uh, ha dado un Marco, ¿no? E todo el me pregunta, pero cuando estoy todas nacarce eso de género. Pero ojo, o que querías ahí de ahí. Entonces, claro, mi mi conciencia de género pf, zero <risa> creía y y realmente y que es paradojo, ¿no? Y y joder, y así, pero eh y diferencia entre hombre o mujer, oh, Es que la cárcel a mí no tiene que existir la cárcel. No tiene que la cárcel no, no sirve para nada. Que, pf, que não, não serve para nada e además é um agregado a mais dentro do seu processo, não de, dessa tonteria que inventaram, não, todo da reinserção. Que reinserção que não existe também. Então, você com pergunta, não, e logo tu pões estar fora e faz essa leitura, as diferenças são brutais. Primeiro que a cárcere não foi construída para mulher, não? Então sempre estamos em espaços adaptados no no reclusas, num canto no eh do do um pátio aproveitado que era dos homens, então se constrói algo aí e estamos sempre confinadas em espaços muito pequenos, não? Então vocês nunca ocupamos, não, na cárcere específica para a mulher, não? E logo todo eh todos os roles, não? Ali e as os estigmas que, que já, não? se está na cárcere, é mala mulher, não? É mala madre, é mala tudo, não? Então, você eh no meu caso, saiu com já três etiquetas, não? Sou mulher, sou imigrante, estado na cárcere. Então, não tenho nada, não? Sou um fantasma aqui que estou e com con vosotras porque A mim me é caído é, quatro anos de condena, e cumprido um ano e seis meses em regime cerrado, logo mais seis meses em regime semiaberto, que saía pelas manhãs e volvia para dormir, e logo mais dois anos em uma casa de corrida. E logo todo o meu processo de, de reinserção, que supostamente tenho que ter feito, não é, não me vale para nada é, aqui em de administrativamente Não sigo, sigo sem papéis, que no llame la policía, ¿eh? porque si no me la van a cárcel, ¿no? Sí. Vale. Estoy en un lugar seguro, ¿no? Entonces, eh, eso no, no, es, es que es muy cruel, ¿no? Eh, te condenan una persona, esa sociedad te excluye y después tú tienes que hacer un esfuerzo bestial para nuevamente reinsertarse en esa sociedad que te ha excluido, ¿no? Es lo que estábamos hablando, eh entonces yo creo que las preguntas son después no, ¿No? es que está, está levantando la mano entonces eh, esto no me eh, ha desconcentrado y Y haciendo esa leitura, no antes de que esa noción de género que no que no tenía y también de pensar no yo pensaba antes de entrar a en la cárcería que la cárcería era algo que estaba muy lejos que no iba a pasar nunca conmigo y quien estaba ahí en la cárcel realmente merecía estar ahí porque algo había hecho ¿no? y cuando entro ahí me doy cuenta que puh, es todo el mundo muy normal no todo el mundo muy contaté a una anécdota que me entraba ahí Y estaba esperando que la funcionaria me traía el uniforme, ¿no? Porque estaba pensando en el mono naranja y tal, ahí, ¿no? A películas, películas americanas que hace muchos años y estaba pensando y esperando mi mono, ¿no? Y la funcionaria, vamos, cántate abajo de, de uf, "Uniforme de, aquí no hay uniforme, ¿paizana?" ¿eh? Ahí, entonces te va a no cosa, ¿no? Eh, imaginarios que te has creado. E logo eh, fora assim ¿no? te haces esa leitura ostras que cruel é es ese sistema e ¿no? que ainda además te segue no condenando ¿no? porque todavía no he cumprido la condena, sigo condenada. Então son eh, ocho años ya voy para ocho años de condena ¿no? Ahora este año 1 de setembro eu creo que vennce antecedentes penales todavía no tengo... Não sei concretamente, pero É que uma vez me exemplificaram muito bem, não, que é isto, não dou direito, não, que há um direito penal que é uma coluna aí e o resto são as espalhitas, não, a lei de estrangeiría, outras leis que te vai perfurando, então no final te, te quedas agujereada todo o corpo, não? Por toda a vida, eu creio. Porque quem passa por essa experiência algo, não, ou que O que estávamos já falando também um pouco aqui, pergunta, não é? Não há nada bueno na cárcel. E eu estava dizendo, justo, eh não não pode ser coerente e dizer que há algo bueno na cárcel, pero algo sim sí, é poder agora escolher las personas que eu tenho ao meu redor e conviver com estas personas e hablar sobre isto em determinados escorrer com quem quero estar, não e a oportunidade de conhecer outras pessoas, como Lati, como Maria, como minha quadrilha, que agora eu tenho quadrilha, não? antes não tinha, mas agora tenho Tem umas aqui, tenho a Ana, tenho a Ana Gori, tenho aqui Soraia Maria, a Samu, tenho mais aí, por aí que está aí, então antes não tinha, não? não tinha essa rede, uma rede social, e acho que agora eh sería otra experiencia entrar a en cárcel, ¿no? Con mi jefe o tal vez no entraría. <risa> Pero eh esto, ¿no? Y y es que a mí siempre no, no no es nada fácil, ¿no? Eh volver a, a hablar sobre el tema de la cárcel porque uno mismo creer que ya já tenho as ferramentas necessárias e que já superado. Para novamente como vou ver tocar, ter que as es que estávamos no Ana e habláno com este também, eh sobre isto, não, e mesmo elas eh que eh, entram uma hora na cárcere não para ser alguma coisa, eh conozale. Não, eh Daí eu sempre penso, jo, todo mundo que ia na cárcere, não, às vezes dá um, um curso ou o que seja, é que logo te vais à sua casa. E nós outras nos quedamos aí, não. Mais um tempito. Então, vocês também pensar nisso. não? E eu é, já aí saído já há um, um par de anos já, pero não sou capaz de passar por matoteni. Passar por matoteni me me remove. Me remue, me remue, o, o olor, o olor da cárcere, me molesta mucho, as veces sinto eh, los cerros da, da porta, no? Eh, y no. Se si puedo evitar, no paso por ahí. Ademais, eh, dize tamén que eh, las cárceres eh, son muy diferentes entre ellas, no dentro de las cárceres ten sus propios, sus propias reglas, ¿no? y e todos os meus companheiros que são passados aí sempre dizem eh, que Marto Tene não no no é um penal, não é? Não é por Santa Maria, não é? Estar, de, eu, eu digo sempre, é cárcere, não deixa de ser cárcere. Então, também para que, não? É eh, diferente, não está aí e comentava também, sempre comentado com as, as presas políticas, não? A etiqueta esta que colocamos, no Presa política, presa social, não? E eh, comenta con as presas políticas e a, a primera que he compartido, que Eiroa, Eiroa, Eiroa, Eiroa, Eiroa, Eiroa. Eten que citala, porque a, ayer recentemente se ha enterado que no documentado e colocado título na mochila invisível por, por que ela habló, no? que carregamos, no? sempre estamos con unas mochilas invisibles, e unas pesas más, otras pesas menos, pero Kada untena suya, no? Eh, eh, independente de tue pasatu por la cárcere o no, no? Y quien pasatu por la cárcere más todavía, no? Pero que todo mundo ten su mochila, no? Su mochila que leva. Isto. <risa> Logo, eh... Me perdi un poco. <risa> Logo, no? Isto eh, de la cárcere, no? Que estaba diciendo, no? Das mochilas invisibles. Y, y, y compartir, no? Con la... Eh, na, na, esa a diferença ¿no? y como he dicho as, as presas políticas sempre he dicho eh, que a mí me gustaría ser presa política en martoteni en martoteni <risa> no quería ir. pero me gustaría por la rede no que hay que se hay una rede que a mí me estando ahí que non ten familia aquí no está lejos y me daba mucha, mucha, mucha, muchas ganas de, de seguir todos los domingos cuando escuchaba desde acále no por es que só sei hablar en eusquera preso ac ah, es caería porque todos los domingos escuchaba ahí entonces yo decía, ostras, es que hay rede, ¿no? Es porque si pasa algo con una presa política, todo el mundo se entera enseguida." Y con las otras no no voy a decir presa social como no me gusta, ¿eh? y no me gusta también presa política, pero bueno, Eh, essa diferença, não? Primeiro que é flipado que no século 21 exista é, pessoas, presas políticas, não, que estão na cárcel por um, não? Por uma ideologia, por, por por isso também, não? Como me considerava Malala Susian, eu queria ser presa política porque, claro, não he cometido um delito, estou por uma ideologia. Então a mim me sonava bonito também, não? Ostra, estou na cárcel porque não eu tenho um, um, um propósito não não não sou a traficante que dizem que não que isso então vocês também a mim me esse não pelo marto tên que logo minhas companheiros me disseram que vou ser empresa política não? logo os vai dar umas pinceladas pelo Eu sempre dizia, não, eu quero ser presa política e mato o tênis, não quero que me mande a tomar por culo por aí. Mas <risos> como sou imigrante, não? como sou imigrante, ilegal, e não tenho papeles a mim me podiam fazer a dispersão como nas presas políticas. Não? não interessa, porque tu não tem uma família, um arraigo social aqui, então não interessa, não? não interessa, não? então tu pode ser condada a qualquer momento. Então, vocês várias vezes me ameaçavam, não? Eh, tem, vamos a condar a Porto Santa Maria. Eu falei assim, Porto Santa Maria. eu, eu perguntei para uma chica e Porto Santa Maria, onde está? Daí eu falei assim, "Cacia, toma por culo". Essa é a pior, é a pior. Não diz esta não, diz essa não. Daí eu falei assim, "Outra opção". Não a educadora e tal dela, põe no Leão. Daí a outra. Eu falei assim, e Leão, que tal? Aí a chica me disse, super fria, hein? te vai morrer... De... <risos> Eu falei assim, não é calefação. Daí eu falou assim, está um pouco. Bom, bueno, a Martutene um pouco, cada dois por três está inundado aquilo Então, eu falei, assim, não, é muito fria Eu falei assim, e aonde vai? Eu falei assim, bueno, menos Porto Santa Maria, menos o módulo de cárcere de Madres, menos os penais de Madrid. Eu falei assim, bueno, me quedo aqui mesmo. Então, eu falei assim, mira, Que podemos assim abrir com com uma médica que foi empática e a gente assim vamos dizer que tu tenis um problema crônico na rodilha e que vamos vamos operar então isto todo rato não estava em tratamento não, não podia me contar porque poderia passar qualquer coisa não? e é conseguido também que disseram que em, em dez anos de marto tênis o cônsul do brasil nunca ha ido a ser na visita para ver como estavam num os cidadãos as cidadãs brasileiras e foi este ano então um pouco atendido um pouco de pressão porque senão porto santa maria <risos> então essas coisas o que maria também agitou da da medicalização não há as mulheres muito mais muito mais ginecóloga e não sei que isto porque durante todo o tempo nunca he tenido a visita de uma ginecóloga na cárcel e eh, logo também é eh, tudo que está na cárcere não é eh, eh, es que es que não serve não está lejos está escondido éúcio es é um espaço muy não pequeno eh, te corta o aire essas de perder a visão sim é eh, tudo todo todo todo todo e eu digo e sempre eh, no? eh, reafirmo que la cárce nada é do que um un... Un espejo de la sociedad, pero aquí como tú estás en libertad, te puedes salir, no te gusta, te sales y te vas, allí no, tú tienes que aguantar y cada vez más no te hace creer mismo que eres mala, que está ahí y mereces estar ahí, no entonces eso te va ir también mermando un poco de autoestima que supuestamente tú tienes que sacar. no eh, Em meu caso por exemplo é, é é isso da medicação da medicação era brutal todo rato estávamos todas aí ah, ah, melhor que não, não dá menos trabalho menos guerra é, aí as, as estratégias que as mulheres utilizam são várias para poder pra poder não passar pelo os cursos também são muito Por exemplo, teníamos corte de costura, ponto cruz, e era um pouco a mim, eu sou muito inápida para manualidades e era horrível. E assim eu tinha que aí a esse ponto cruz, ¿no? porque logo depois também tínhamos um talher eh, eh, experta em limpeza de imóveis e que era isto era limpar a cárcere, ¿no? Entonces yo era nova y aí um tablón que colocam aí, não, e diseram e estava ali em cursos, E o ¿no? que acíamos todas, nos apontamos em todos os cursos porque queremos estar ocupada todo o tempo, não, assim para não, ¿no? olvidar que está aí ou tempo, o que seja. Eu fui eu e sou a única do módulo de mulheres que se inscreve nesse curso, não, experte em de imóveis. Aí logo eu digo, hey, vocês não vão se inscrever, não? Daí todo mundo diz, eres tonta, isto é para limpar a cárcere aqui, ter que quedar aí todo o rato, limpiando a cárcere. Eu me comi seis meses de experta em limpeza de imóveis. <risos> logo no meu currículo não é servido para nada. E também dizer isto, não é estando na cárcere, é, é, eu tinha destinos e tinha segurança social. Eta, kontribuia a Seguridad Social. Pero, una vez que he salido, como no tengo papeles, no puedo tener un contrato de trabajo. Entonces, no cotizo. Eh, una puta merda, porque no... Entonces, a veces, muchos dizian, vamos volver a cárcere, porque, por lo menos, ahí trabajamos y cotizamos, no? Porque ahí está, no? Eh, a diferencia de salario es real, no? Porque si... Yo tenía tres destinos, y por los tres destinos me pagaban eh, 120 euros. E... ...era muy diferente... De, ...de de hombres, no? Y también los hombres... Eh, ...ten mucho más posibilidades... ...de acceder a los talleres remunerados. Por ejemplo, Martutene... ...está do lado de ADECA... La ...entonces, ellos podían ser cadados ...o llaves... Y ...tenían mucho más cupos... ¿no? ...do que las mujeres. Fue con estaba saliendo en 2011 apenas una mujer ha podido acceder a ese taller remunerado, ¿no? Y porque claro, la excusa es esta siempre eh, que son más hombres, entonces ellos tienen eh, mucho más posibilidades, ¿no? de hacer para salir y que no, no se sea higiene, su, su vaga, ¿no? Pero sí. Eh, claro que son más hombres, siempre va a ser más hombres porque socialmente Eh, no hai nainun reploxe a un hombre que ha pasado por la cárcere. Un hombre que ha pasado por la cárcere non ten... Eh, Ademais, un, un plus a sombría, no Soy más macho porque mira que, que he pasado por ahí. Eh, me me queda mucho. E... Vale. Que ah, pues, bueno, yo creo que un poco isto y luego las preguntas que que que hacer e, e dizer que que hablar de, de las experiencias e também nesse sentido no eh, dizer que que yo pensaba mucho isto e levo no clavado que a cárcel sempre estaba muy lejos muy lejos no me vi aí E la cárceria está muy cerca, más cerca do que uno puede imaginar. Na? Bueno... Bueno, nik ekarri dut e, bideo txiki bat, baina bueno, apur bat azaltzeko nik nundik itzein godu dan, baina egual bideoa ikusi aurretik. E, bueno, ez dakit. Komentatu nahi dut alde batetik, joen, nagola oso oso posik, Maria eta Katia-rekin, bueno, maia, boro bila <laughs> Eta... Bueno, egia da ni kartzelaren inguruan ni ez da lehenengo itzaldi ematen dudala, baina, alde bateti da lehengo aldiz nire bizitzan hainbeste pertsona ikusten ditu dala batera kartzelaren inguruan pentsatzen. Eta, ba, horrek kriston posa ematen dit. Eta bestalde batetik ba, posa ematen dit e, ba, bueno, es, e Katia bezelako dobeintzan dire kolektibo politikokoa ez den preso batekin e, egotearena eta baita ere ikustea, es ba, Maria bezelako jendea dagoela, ba unibertsitateak eman dion tresnak erabili dituela, e oso iskutuan geratzen diren egoerak e, ikertzeko, es. Eta apurba sentitzen dut kartzela barruan neukan malaostia eta impotentzia hori de hostia u gizarteak ez du zagutzen au kontatu bar dugu au pasada bada eta bueno, ez, ba holan konpartitzea maila horregatik ba bueno. Ba nagola posi urduri, unkituta eta pues hori. Ora bueno, apurbat bideo txuban minutu batekoa dena ulertzeko nindun dikit eingo dodan. Ez da Se la imagina tú. sinia sentitu ginenak eta baita ikustezinak ez izateko aho txaltzatzea eguneroko zerbait bilakatu genuenak ere. Estatuarentzat ordea ez ginen inoiz ikustezinak izan eta hala egun batean atxilotuak izan ginen. Ez poliziak etzuen inoiz begibistatik galdu emakumea ginela eta hemen gaude ondorioz komisaldegian portxatuak izan ginen emakumeak. Muturreko egoerari bakoitzak izan duen moduan egin genion aurre. Eta ondorioz, hemen gaude, laguna salatu gabe duinki utzi genionak, baina baita duintasuna galdu gabe behartu zigutena sinatu benuenok ere. Zeren eta agian 50 urte geroago bada garaia itziar emakumeek semeak ezezik alabak ere izan zituztela aitortzeko. Hemen gaude kartzelara sartu gintuztenean Bikotekidea galdu genuen emakumeak ere. Egia esan, ez dakigu zein momentutan pasal izan zitzaigun burutik zaintzaile beharrean zainduak izan gintezkeela. Edo hobeto pentsatuta, gure barruan beti jakin genuen hori gertatuko zela, eta hala ere, aurrera egin genuen. Hala, gerostik, espetxean hain beharrezkoa den babes emozionala gure amek, aizpek, neskalagunek eman ziguten emakumeak gara emengaudenak. Euskalpresoen zaintza eta babesa emakumeen esku egon baita beti eta alaxe jarraitzen du egoten gaur egun ere. Hemen gaude ama izan nahi eta kartzelaren ondorioz ama izan ez garen emakumeak. Eta hemen gaude ere barroteatzean eta polizie zinguratuta erditu garenak. Hemen gaude seme alabak espetxe barruan gurekin hasi ditugun emakumeak. Hemen gaude 3 urte bete zituzten egunean bertan eta azalaken du izan bali gute bezala umeak gure ondotik erausi sizkiguten emakumeak. Hemen gaude ere neska bat maitatzeagatik kartzelaren aldetik eta ez bakarrik bere aldetik iraina jaso genituen eta jasotzen ditugun emakumeak. Hemen gaude, emakume izateagatik kartzele regimen ezberdina bizi izan dugunak. Bizonezko egindako kartzelako soberakinetan bizi izan garenak. Patio txikiagoetan, bakartze latzagoetan, baldintza kaskarraagoetan egon garenak. Menpekotasuna areagotzeko asmoz, emakume on eta otzan bihurtu nahi izan gaituztenak. Hemen gaude, rentxam iso arabera, emakume txarrak, hatxrak emakume desegokiak, komandoita koputak, terrorista odoltsuenak. Hemen gaude modu bikoitzean zigortu gaituen iruditeki horren eraikuntzan ibili izan diren aurpegi eta gorputzak. Bueno, bideoa san kokatzeko nondik itze baina unkitu egiten has beti. Eh, bueno, eh, ni kartzela barrua, e, euskal preso politiko besela ezagutu nuen eta hortik hortik egingo dut berba eta bueno, apurrak kontuta nizan da bai Mariak, eh, orokorrean kokatu duela espetxea instituzio besela eh? batearkatuaren mesedetan egiten duen lana, e, katiak bere lekutik nola bizi izan duen, ba, pentsatu nuen, ba nik beintsat nire bisipenetik eh hitzegitea, ez? Eh preso politikos ari naizenean, konkretament ari naiz e, EPPKK, EPPkaka, bueno, bueno, euskal preso Politikoen kolektiboko, e, kide hoy bezela, hauda. Eh Euskal Herriak estatu frantz e, ez da espainolarekin erabakitz eskubida dela eta duen gatazka politikoa eta iraganean izan duen gatazka armatuaren ondorioz e, amaitu duena, amaitu duena e, kartzelan, ez? Horre, honekin ez dut esan nahi, e, daude preso politiko gehiago eta honekin ez dut esan nahi preso sozial deitzen zaien horiek e, ez direneik politikoak, ez? E, baizik eta bueno, honi nola baita gure burua politikotzat jo dugu eta horrela aldarrikatzen dugu, ez garela politikoki aitortua gainera eta kata dago herri er, mugimendu oso bat aitortza hori ematen diguna eta beste bat ez diguna ematen ez. Orduan bueno, hortik itzo dut politiko bezela, ez. gaininera ba, bueno, feminista izan da, eta feministok eh, politikoaren kontzeptua izugarri zabaldu dugu ez, eh, orduan ez eh, naiz ni esango duena beste presoak ez dirennik... Eh, E, e, politikoak, es. Baina bueno, gero egia da, ba nik urtetan eh ba bere burua politikoatzat jotzen duen e, ba beste eh e, zerarik, es. <coughs> bueno, dut preso politikoak, baina kolektibo seaz bateko preso politikoak eta gainontzeko eh presoetas, Gerobe komentatzea, haber, nik ezagutu dut kartzela barrutik, bi milagarren amarkadan, eta Estatu espainolean bakarrik, orduan, oza, hortik eh, bakarrik komentatuko dut. E, garai horretarako lehi Mariak aipatu dituen makrokartzela kartzelak janaiko desente eraikita zeuden Estatu Espainiolean. E, errespetuzko moduloak ez ditut hasi azizidenean, Zapur bat antolatzen hasi zirenean, hile batzuetan ikusi nuen nondi norasi joan, baina bisipen hori ez dut izan. Eta, eta bueno, makrokartzelak ja puntxan egon arren, ba, ezagutu bueno, ditu tiru makrokartzela, mm, supuestamente emakumeen kartzela bat, eta, eta kartzela provintzialak, ba, bueno, ba, makrokartzela horretik zeuden e, kartzelak, ba, martutene bezala, do langraitz, langraitz, e, E, bezela, ezta. da. E, gero komentatzea bebai, bose, nire pertsonatik hitzein godu dela, baina, bueno, ez egia da bideoan ekarri dudan bezela, ba, e, euskal preso politikoen artean emakumeak behintzat orain, orain arte ez dugu hitz egin gaionetaz, apenaz, e, edo hitz egin dugu asko kartzelako patioetan, eta gero kalean zabaltzen dengur arteko sare hoietan, informalak direnak eta ez direnak politikoki ez daudenak aitortuta eta oraintze hasi garela ba, ekarri dudan bideoan hori e, san dela ziurazki lehenengo aldiz ba, politikoki aitortua den espazio batean jarri garena gai hitz e, egiten eta hasi bakarrik egin gara eta horrek esan nahi du ba ez dakigula da zenbat euskal preso politiko emaku garen eta ez dakigula oraindik gura artean ere ez zeintzuk izan diren guri bizipenak. Beraz, ez dugu denborarik izan bizi izan duguna e, ulertzeko eta horren inguruan diskurso bat egiteko e, lortu dugun bakarra da gaur ekarri dudan manifiesto hori. Eta hortik aurrera ba, ba bueno ba, e, bidean bidean gaude, ez? Alan da be Ba, bueno, komentatzea gu eres garela kolektibo homogenio bat. Eta gure artean, ba, denetariko pertsona gaudela eta denetariko emakume, emakumeak ez. Eta maitzeko, ba, ba, suertea izan dut, eta, ba, bueno, e, univerzidadan ikasteko suertea izan dut, eta, eta ikertzeko suertea izaten ari naiz, eta ikertzen hasi naiz gai hau. Eta orduan duan, ba, igual noizean behin, irtengo zaito, olako beste kideren, kide, bueno, beste, ai, kideren batek e, kontatutako gauzak. baina bueno, duko naiz neuretik berba egiten, ez? Orduan, beresitasunak edo bueno, ez dakit, atzo gabe arratzaldean emasi da nolako rolio batek da zanun. Ostras, benetan hau kontatu bar dut preso politikoen egoera zein dan. Hori kontatu bar dut e, tatu zirkusen eh bestalde batetik zanun, ba igual esolat. guri barruan ea, askotan hitz egiten genuen, zelan hostia zazaldu zer den kartzela. Kartzela ez da eraikin bat, ez da regiment disziplinario bat. Da hori guztia eta gehiago. Eta da zerbait oso zaila dana asaltzea. Eta beti niri holan ba, itzaldietan, edo, bueno, laguna artean hitz egiten, ba, jo beti igual begira data bueno, kartzelako ba, egora violento baten inguruan galdetzen da, edoztakin niz zer da zatendu dut kartzelako gogorrena ez da momentu violentziazko egoera bat badela ere, ez? E, baina, ez, ze saia dan kontatzea, ez, e, kartzela hori, ez da sanunjo, ba igual ba hortik hortik hasi e, bar naiz, ez? Baina gero bestalde batetik eh A ber ni hartu nintzenean kartzelara, jain bat lagun kartzelan zeudenak, asta bikotean neukan kartzelan eta baina kartzeaz dugu zagutzen kaletik. Esan nahi dut ez da bakarrik bizi bardela jakitekota, ez ez noa hortik. baizik eta uste dut e, kartzelaren inguruan oso gutxi hitz e, dela eta barrua ezagutu dutenak ere oso gutxi hitz dugula. Tar orduan zuko ondo sanduzun bezalakatia, bai, usut Euskal Herrian zuerteuna garela e, gatazka politiko baten ondorioz, asko haaitu dugulako... Barruan, bueno, nagusaten hori posgarria denik, baina ekartzen du kuantitatiboki esperientzia, hau da, nahiko gauza presentzia duela Euskal Herrian eta uste dut dela ba debate espetxekin zer egin bar dugun eta espetxeak zelan deseraiki edo apurtzeko bide hori pentsatzeko orduan uste dute e, ostia bagaje hori importantea dala, baina aldi berean harri egiten zait, hainbeste pertsona pasatu hortik eta zukein duzun galderarekin eta zenba pertsonak ezagutu dugu norbai barruan dagola eta gehiengoak kaltzatu dugu eta ze gutxi ezagutzen den e, barruko realitatea. Ez nago erantzun botatzen kanpoko egi, zere nik uste dut guk ere eta hori usurbien itzein genuen zer ez dugu itzegin orain arte, Zergaitik ez dugu kontatzen. Nun dago arazoa, jenda entzuteko prest dago, jendak entzun nahi du, Gure etzatere hitz egitea, zuk esan duzun bezala, ez da herresa. Barriro etengabe hitzultzen egotea, kartzelara, ba ez da herresa. Ez da herresa gaur hemen egotea, bez, ez? Ordan, dan, bueno, da hor dan esan nun, bueno, ba kontatuko dut, eta jarri nahiz liatzen, ez? baina, bueno, ba, ni kontatuko dut, preso politikoen kasuan, gure kolektiboan dela beste bizipen bat. Bisipen bat duela, bere bueno, baina mardura ezberdinak, ez? asteko, Ni gustut gure kasuan beintzat, eh ta bueno, su kontatu duzuenagatik ere, beste kasu batzuetan ere kartzela ez daazten azten, e, ingresoetako modulora sartzen zaituzten ga horretan. Eta kartzela ez da amaitzen eh ateori gurutzatzen duzun egunean. E, kartzela azten da askos lenagotik eta eztakit noizbait amaitzen den, hori ez dakit oraindik. Eta bueno, ez, nire garaian beintzat, ba, militatzen azten sine momentuan, ba espetxean amaitu amaitua zenuela, vamos, Nire kasuan beintzat nahiko, oza, estakit, nahiko, o sea, etorkizuna, etorkizun gabe irudikatzen nuen burua eta etorkizuna, zan, e, komisaldegia eta, eta espetxea. espetzea, Eta bueno, pues azten sara mamu horrekin, e, mamu horrekin e, bizitzen, es. Horretas aparte ere dago, e, gure kasuan e, ba bueno, kartzelara sartzen garela normalean 12, 10 edo azken urteetan bost egunetako e, inkomunikazioaren ostean eta kasuri kasurigileenetan tratutxerrak eta tortura bizi ostean. Orduan ja horrekin sartzen gara barrura, incluso ja, momentuan, incluso e, hasta posik, es bueno, ona, ona iritsi gara ja eta eta claro, horrek ere bisipena eh erabate, erabate aldatzen ardatzen duela, es. Eta eta bestalde bateti dago, ba, ba bueno, da, baina gero nik gustut e, kaleratzen zaituztenean, konturatzen sara, ba esetz, bakartzela da maitzen atea gurutzatzen dusunean, ze kartzela duen kartzela bisiri jarraitzen du eta zure entornoan. Eta, eta baita ere e, e, gizartean, es. Eta, bueno, honi guztu, hau da, orduan kartzela da komo kontinuun bat, oza, etengabea den e, prozesu bat, eta du presentzia, ba, ez? Inkluzo, ba, kasuan, ez dakit, ba, agon zara barruan, gero kanpora, gero paik eta gero barrura, gerirtetze zara kanpora, baina barrua lagunak dituzu, edo gero irekitzen dizute beste sumario bat, edo, eta egin dituzu lagunak, eta orain goaz bizitan, orduan zain Kartzela dago oso, oso presente gure bizitzetan, ez? Eta nik uste dut, ba, esan duzun bezala, emakumedo gizoni izan, ba, ez dugula, ziurazki, berdin, berdin bizi, ez? Aurreko garaia, ba, nire begintzan, nire mugimendu politikoan, bueno, doro korrean, entrekeideario sozialak hartzelarena oso gizoneskoa dela, oso androzentrikoa dela, eta emakumeen espetxa ditugu oso esterietu ipatuta, ez? Eta, eta, bueno, Ba, Esaten duen, kalera kaleran usurbilen jendazkoren komentarioazan, ostia, zain, beste makumegon zarete barruan? Eta guiritsi ginen kontaktatzera, eunda berro eta ba, agertu ginen iruro Eta ez dakik guzen mazgaren, baina komentarioazan, ahi ba, oza, fizikok ikustea, ja, es, hor nik ere, bak hartzelaz idearioa hori izan, es, gero, ba, nire garaiko kultura militantean, nuen beldurrak, ezin egonak, eta guzti hori nuen, ezin zenuen konpartitu eta gainera, ba, presoaren figurazan gizoneskoa, baina oso lotuta eroiaren figurarera non resistitzenari den gerrako ataka bat, ez? Orduan, bueno, nik uste dut, aurretiko garaian ja guzti horrek e, ba, eragina, eragina duela, ez? Ja kartzela nolaztenzaren bizitzen kaletik, ez? Gero komisaldegiarekin, bueno, nik uste dut eh esan duzun hori, es emakumearen victimizazioa eta kriminalizazioa dala minuto 0tik, es, osea directamente eh, militante politiko bezala es aitortzea eta emakumea sarela dago presentea eh, hasiratik eh, eh, amaierara arte, es, es, es igorra, sigorra, hortik hortik doa, es eta bain kartzelan sartuta, ba, bai, da lab, laboratorioso bat emakume txarra, ba bide, bide honetik eh e, esartzeko ez. Eta erokaleratzean dautzut oso gutxi hitz egiten ari garela eta eta bueno, aparte emakumeak oro har ditugula kalean, ba, ez? Eh, gizonak dituzten privilegio asko, ba, Ez? Eta oso importante izaten da autonomia berregitea, ez nolabait, kaleratzen zaituztenean, ba, uste oso ezberdin bizi dugula. ez. E... Ni guztut ezberdin ikusiak garela, e, makume militanteak ez gaudela ikusitaak iso militanteak bezela, orduan, alde bateti da, gure mugimendu politikoaren entornoan ez dago estigmasizaziorik, estigmasiz hau da, hauskesan nahi dut, nik hartzela izan dut presenteazieratik, eta esan lotzagorritzeko gorritzeko gauza bat, desata harttzena zaudela, in ez da ere arrotzekoa, ez da meritu kontua, baina bai zure militantzia politiko ez, bainaronago egia esan, ja ta ez. E, baina zure entornotik kanpo ez da olako erresa, ez da olako erresa, eta norberaren entornoan ere emakume militante bat ez da berdin ikusten, ez? Eta, eta zuk aipatu duzuna, ez? Inkluso, aregeiago, ba, borrokan molde batzuk erabili izan dituztenak, pues horiz dago berdin ikusita, ez? Ta gure mugimendu e, politikoan e, ere ez. Eta horrek ere, baldatzen ditu hainbat bizi ipen, ez? O, imagen publiko bat zara, sara, mundu guztiak hitz egin aldu zutas eta neguztu dut neskak eta mutiak ez dugula berdin bizi gure publiko hori, ez? Eh, supuestamente statusa edo prestigioa ematen du entorno batzuetan, nik uste dugu esgarela bater eroso sentitzen eh, egoera egoera eh, guzti, guzti horrekin. Alanda B, ba, hau ere ez dakigu, porque esgara jarri horri begira eta ez du guitzegin eh, gure, gure artean. Ez. Eta horretaz aparte dago, gainontzeko gizartari begira, ba... E, Ostraz, e, e, kondena maitzen duzu, baina dago gero daude inabilitazioaren e, egoera guztia, e, gehi responsabilidades zebilaren e, ordainketaren e, e, arazoa, beraz, zan nahi dut kondena, ez? E, lusatzen, lusatzen da, eta dago beste realitate bat, eta da, e, e, garaibatan egon zende bate bat, aber ber, erazotzaile seksualen kasuan, berraien izena-bisenak, publikatual ziren prensa edo ez gogoratzen duzu hebatea, ba eske gure kasuan irten dira isenabisenak, gure argazkiak eta vamos, hasta norberaren birramona akser egiten zuen, Osa, gure bizitza guztiak eta hori jarraitzen du egoten e, interneten. Osa, orduan gure identitate digitalak, es, e, hor daude, ez? eta gaur egun karo kalera itzen ginenean ba, internet dago eta guztia hau dago eta bueno, ez, horrek ere E, e, eragiten duz. E, bueno, liatzen nago, parkatu, eh? Bueno, <laughs> bai. E, bueno, orduan, e, hori kaleratzeari dagokionez, abai, eta astuzai kaleratzeari dagokionez bebai, oso kurioso da, eta hori uzurbilen ikusten zan da, bueno, presoienekin mena da bezkini, naiz presoia sentitzen. Eta ez naiz presoia sentitzen Bueno, bat, nik uste dut ez dela identidade bat, identidade bat izan, ez, ez, ezin da izan biktima ere, torturatua erzait duritzen identidade bat, da gure bizitzetako esperientzia bat, eta ja, Nikolan bizi dut, eta niren nortasunan ditut, bestain bat gauza, eta nortasuna etengabe eraikitzen ari gara ez. Baina uste dut, guk hori zaten dugunean gauza gehiago daudela. Eta dagoela pilo bat, presoiaren figura lotzen dugula gizonesko arekin, eta lotzen dugula hogei, hogei bost urte egin duen e, jendearekin, ez. Hor duan, pues, emakumea basara, eta karo, nola normalizatu dugun kartzela normalizatu dugun sufrimendua, ba, bueno, ba, nik esaten du, eta gara, ba, nizei urte bakarrik naiz nahi, zedoztak ino, bueno, saulako gauzak, ez, hor duan, e, e, e, uste dut ere, ba, bueno, ez, kaleratu ostean, bai, oso ondo, ezkerrek asko, hori, ez, ba, horrek ere ererakiten duela, Eta gero nik ustut ere, e, karo, dispertzioa ematerakoan, horre gure familiekin suposatzen duen, zigor bikoitza dela eta, ba esango nuke, ez zuk esan duzuna, generosozializazioak eragina du, ez, eragina du zure zaintza, e, ez, eraiki dizuten edo sortu dizuten, zaintza paperrori ezinbizitzeak oroar ustut, mm, eta gu preso politikoak oso gutxitz egiten dugu horretaz. Betitze egiten dugu, ez dugu genekologorik, e, trasladoetan jipoiak ditugu, baina alde horretaz, nik ustutora ingoz asko kostatzen zaigula e, itzegitea. Ta beraz, dispertzioa ematerakoan, hau da, gure gurasoak, lagunak eta zean malabak, txantaibese larabiltzen dituztela, oso gutxi itzegin dugu hori emakumeontzat ontzat ezelan et? Eta esango nuke kaleratzearen orduan, sentitzen duzun, Ba, bueno, bai, ba, batzutan bai, daruduntasun sentimendua, zure familiarekin, ba, oso ezberdin, eztu dut, guk igual, nik uste dut, e? Eh? Dugula oitura gehiago familiarekin hitz egiteko gauza hau, edo incluso laguntza psikologikoa eskatzeko, inkluso espazio informaletan gure hartan hitz egiteko, eta zango nuke, zango nuke igual, orokortzen ari nahi, eh? baina zango nuke, Ba, gizon bezala oszaitatutakoen kasuan oraindik. eremu guzti hori askoz nek ezagoa edo, edo saiagoa saiagoa dala ez. Boeta bueno, kartzela barruan, Olan politiko bere zititasunak bani guztu lehengoa dela komunikazien interventzioahau da karta guztiak, bisita guztiak, telefono dei guztiak intervenituta daude, beraz esan nahi du, E, hau da, ez, zure kolektibaren aurkako, gerra estrategia batean dagoen, zuzendaritza batek irakurriko dituela, baina ezkeka, zuzendaritza hori ere gizoneskoa da. Eta zuzendaritza hori ere matxista da, eta misoginoa da. Orduan, seguridadeko arduradunak, Madrieko Eko Ministerio Interior, ez? edo inkluso, a ber, zanik gutun batean, idazten badut, imaginatu, ba sexualitatea bizitzeko duzun mugen barruan badatzen duzula. Bueno, ba beintzat, ba, bueno, ba, gutun erotikoak trukatuko ditut kon jokesekien. Ya ja, claro, sauri, eh urrengo egunean publikatua gertu el país. Ez? nahi dut. E, horrek dituen e, e, zera, ez? Konotazio eh e, guztiekin, ez? Gero dispertzioaren kasuan e, ba, bueno, dago barne dispertzioarena eta ni hau oso gutxi Horazken aldean gehiago gaudetze egite, maia karo, emakumeen kasuan errezagoa dute dispersatzea. Eta horrek esan nahi du, e, bakartze gehiago izan ditugula eta isolamendu e, gehiago. Horren bakartzea esan nahi dudanean da, gure kolektibokoa ez den jendearekin ez egotea. Horrek esan nahi, ez beste emakume batzuekin. Eta ninguztu oso importantea dela, beste emakume batzuekin e, egotea, baina dimentsio batzuetan, ez, eh, oso saia da, badibidez. Ta komisaldegik hori, komisaldegiaren ondorioak daude, eh, bueno, urte bat, bigarrena, hirugarrena, hor da, hor daude, ez? Adibidez, hoeek konpartitu importantea da zure kolektiboko norbaitekin berrosatzen joatea, eh, eh zure burua, adibidez, ez? Ordua normalean bakartzea ematerakoan esan nahi du ere, bi izan duzu norri aurre egiteko orduan, Ba ez duzula elkartasun sare bat, ez? Eta batzutan, berbalizatu alizatea, gertatu zaizuna edo gertatzen ari zaizuna, da lehenengo pausua berrosatzeko eta e, violentzia edo diskriminazio hori, izateko, bueno, diskriminazioa, pero me pasa por aquí, ez? Hori ustut, denok egin gula, ez? Zu kontzientzia lanzen duzunean, ba, bueno, zapaldo alzaituzte, baina ez, da, ya, ya ez dira zure barrura iristen, ez? Horran, zure barrura ez iristeko, oso en importantea da beste kideak e, egotea ez e, eta horretas aparte dago isola mendua e, eta karo isolamennduak eresa nahi du aeznin nire kasuan lehen esatenuen joe eske ni sei urtetatik naiz bost en primer grado politikoen kasuan esk, bueno, politikoen kasuan e, automatikoki aplikatzen den e, bizi erregimena jende gehienak bizi se da lenego graduan dela, ez? Eh e, eta horrek era du ere, ba hori, ez? Egotea isolamendu sigorriegetan edo izolamenduko zera, ez? E, moduloetan. Ordun horrek aldatzen du er, erabat, e, bisipena. Ta nik gustut emakume bezela ere jo. E, Izolamenduak dira kartzelaren kartzela deitzen zaie, kartzelan. Eta nik gustut hor eh Hor edozer gertatu alda, esan nahi dut, edozer gertatu daiteke, edozer gertatzeko impunidadea dago, eta zuk ezin duzu ezer egin, baina literal, zau da, literal. Ez que, ez más, bortxaketen kasuan ere, ez ezin duzu salak judiziala sartu, porque zuk gutuna eman barrio zu e, funzionario bati. Eta apurtu giten du, gutuna. orduan duan, eh, adies sotoko ingresoetan eta sotoko isolamenduan hori zen egoeraz. Eta, bueno, kasu horretan oso importantea da antolatuta egotea. Zenik bai sentitzen nuen eh, isolamenduetan eta, ba hor bortxaketak, jipoiak, eh, eguneroko, bueno, eguneroko, bueno, egun bai, baina bueno, oso presente dagoen egora izan da, bani sentitzen nuen... Jo, barruti como bat esaten desatenun hostias. Niri hau egiten badidate, hostia, bihar liatzen da Euskal Herrian eta, eta kolektiboa sartzen da gose greba no kartzela guztietan, ez. Ordan antolatuta egoteak, ez, eta kalean babes bat izateak, jo, suposatzen zuen eh nahi dut, naiz eta preso politikoa izateagatik askoz boleto guzti, gehiago dituzu ia guztiak amaitzeko hor, direitamente, ez? baina aldi berean bizien hori aldatu egiten da ez. Eeta bai sentitzen duzu nola bait, ba, bueno, ba kolektiboak edo antolakuntzak kasu horretan babesten ba, ba ba zaituela ez. E, gero funtzionariekintratuan ere aberregia da karga moralizante, guzti hori, E, Hau da, infantilizatzea, e, emakume hon bihurtu nahi izatea, oza, karga guzti hori badago, itzel dago, baina nik izango nuke preso politikoen kasuan badago laitortza bat. Ez politiko bezala, baina berdin ze, aiterrorista bezala, baina da, aitortzen ari zara, ni zer gaitinagoen hemen, ez? Orduan, ja badago distantzia bat, ez? Eta, karo, ere hori dela aniguztut, antolakuntzaren ondorio bat, ze kolektiboak, entreke madrietik e, aplikatzen zaioz, albuespen legedi bat, eta gero kolektiboak insumisioa eta desobedientzia egiten dara mapio bat urte kartzelan. Ordun hainbat arau, direktamente guk ez genituen errespetatzen. Dordan horrek eragiten du, distantzia bat. Bai, oza, e, funtzionariadoaren aldetik, badago distantzia bat, orde, elte el respeto, el odio nahi dugun guztia, baina beraz karga hori, ba nik guztut, e, ez dakit, ez? nik ikusten nuen beste operesoekiko, tasatenun zaten nuen, ostiaz, ez. E, gero zer gehiago, ba, ba, bueno, ez esan duana, karo, e, aplikatzen dituzte segurtasun neurri gehiago, bai modulotik irtetzeko, baina are gehiago, E, hospitalera joan barbaduzu, eh berdin du ba ginekologorai ateko edo erditzeko edo traumatologora o lo que edo edo eskatu, es, kasu horretan ere sandu eskolta poliziala dela bikoitza beraiei garestiago irtetzen zaie, eta bueno, eh bata lortzeko irtera, baina gero irterako baldintzak ere badira direnak, es. esan nahi dut ba Ba, bueno, dago la jendea polizia, Guardia zibil tortura da tortura pairatu duzun, poliziaren eskuetan, ari zara mediko konsulta bat egiten. o arisara erditzenez edo zaudegin ekologoanez. Es literal. polizio hoiekin baina nahi dut hor dagoela guzti hori guzti hori horrez. E, gero entzierro handiagoa, Egia da ba, hori, es emakumen moduloetan askotan tara, ez gaituzte ateratzen aktibitateetarako gizoneskoekin ez koinsiditzeko, ez? Baina ka gure kasuan gainera da ere ez koinsiditzeko kolektiboko besteekin. Ordan, direktamente normalean ez gara irtetzen moduloetatik. Bigarren graduan edo eh erregimen horietan dauden e, hainbat etain bat ez? Ordan, entzierroa da eh asko e, handiagoa ez. Eta gero ba, familia gaixotu edo norbait tiltzen zaizunean edo, edo bueno, ba, dena delakoagatik ere, ba, ez dusuneko eskubidea bisita bat e, egiteko orduan ere normalean egure kasuan ere hori ba, e, ukatua e, ukatua da ez. Eta gero dago beste aldea tadala, Ba, orain euskal preso politikoen kolektiboa de bate, bate bate maten ari da, nik ez dakit zerrera bakiko duten ez? baina esango nuke orain arteko garaian e, resistentzia egoera batean egondela kolektibo hori, eta beraz, e, guri emakumeoi eragiten ziguten hain bate goera ez direla izan lehentasuna. Ez direla izan lehentasuna, eta kasu askotan ez dira konsideratu arazo politikoak e, e direla. ez. Orduan, guk ere eraman dugu <coughs> sama, sama e, e, gehitu hori ez osa e, dakitez. Eta, eta dago beste faktore bat, jake katiarekin egonda, bota nahi nuena eta da, lehen esan dudana, ja? baina hau dena saldu dizuet super askar zer ez dute esan, Ja, baina, zer, oraindik ezin da saldu, zer da, zer da kartzela, ez? Eta, a ber, nik ustud gure kasuan, baina jende gatoz e, langile klasetik, baina, bueno, baina, nire bintzatez, ba, nolai langile klasearegero akomodazio bat egon da eta klase ertaina deitzen dioten hor, ez nago erokorra nitze egiten, gure artean denetari dago, baina oro har ustud, hori dela gure, gure oinarruia, ez? Eta orduan bakartzeleratzeak dakarrela bagian e, pobreagoak diren edo beste, ez, zuriak es diren nen kasuan kalean ere oihkoak diren egoerak bizitzea. Eta gu es geunde noituta, ez? Esan nahi dut ekonomia feministak esaten du e, labida ez una posibilidad, no una certeza. Nik hemen aldetzen badizu eta hemen gauden hori aberrori sentitzen duzuen zuen egun eroko bizitzan, nik orain kalean ez dut hori ainbeste sentitzen. Bai badakit, ideologikoki, zile dut kintzei bueltaz, badakit horrela dela. Baina ezke kartzel eratzen momentuan direktamente zara superkostiente. Ostias, labi dasu una posibilidad. Horran, bizirik irten barnaiz. Eta bizirik ez da fizikoki bakarrik, eh, da bizirik egon, joder, oza, bizirik egon, ez? an guztut hori dela erresistenzia handiena. Eez hori da zure helburua. Eeta nikor e, ba esa, bueno, hori da oso vivenzi gogorra, baina oso ederra ere. E, gogorra es nahi dut, karoon materialki batean, guta es gauden. E, <coughs> hainbat egoeratara <coughs> botata da da materialki, ez dagoia e, e, eser, oroar da estimulon ausentzia da desierto... Bat, bueno, bereziki, iso garri bat, gehiago nagoitzen bereziki izolamenduetatik, eh? Baina, bueno, aldiberan horrek ere, esatea, ostiaz, bizi behar dut, ba, horrek eragiten du pilo bat, oso kostiente zarela, bueno, ba, bueno, esauritu, es, apur, apurtu alzaitu ustela, es? Eta eta elkarren beharra dugula hori ez gertatzeko, es? Osa, elkarren beharra dugula hori gertatzeko, eta hor horrek ekartzen du harremanetara irekintzen zarela diferente. Osa kalean aguantatuko zenukeen, a ber, hablando norbaitekin, ba, ba irekitzen zara. Eta hor egiten duzu, deskubrimentu batzuk eta elkartasun, eta harreman mota batzuk, banik kalean ez ditu dena, oraindik dik, batzutan zaiatzen naiz, eni halegintzen naiz, harreman horiek izaten kalean, baina, baina asko, asko kostatzen dena. Osa, ez dakite... Bueno, da elkartasunaren beste dimensio bat, da e, aitortzaren eta respetuaren beste, beste dimensio bat, ez dakit, ez? Eta, inkluso, ba horrek eragiten du batzutan ere, konkisteatzea askatasun ere mu berri batzuk, baigal kalean ez diren, hori ez? Baigal kalean ez dituzunak, e, edo kostatzen, kontat, kostatzen direnak, ez? Orduan hori, niko goeta bezala hori, ez, e, amaitzeko lehen esan dako, ez, nikuztut gure bizipenetatik ondolegokela ba Euskal Herrian gizarte bezala eman bar dugun e, debate hori, ez, e, e, ematea eta, eta probetxatzea eta ustud diskurtzo feminista bat ere, ez, ez petxak apurtzeko diskurtzo feminista bat ustud ere, ba guztiz ez dugula e, eraikia horoko horrean Euskal Herrian, <coughs> Eta ero bestea da, olako itzaldietan, ez jartzea horrein bestea arreta, e, kartzelaren opresioari, baizik eta ere, ere e, resistentziei, e, uste dut, pilo bat dugula ikasteko, ez bakarrik barruan bizira unbar dutenak, ze barruak jendez beteta daukagu. Baizik eta ere kaleko, kalea kalekoi asko erakutzi aldi gutela, eh orgaratutako hainbat eh estrategiak eta ustuz ja denbora ez pasatu naizela, es?